Du lyssnar på Radio Länsman, ett sverigevänligt alternativ. En riktigt, riktigt god jul i förskott säger vi till er alla Radiolänsman-lyssnare. Vi satt precis här och pratade om vi kanske skulle köra en liten julspecial som vi släpper på julafton. Så jag tänkte att vi skulle fråga er helt enkelt. Vad tycker ni? Skulle det vara roligt att få en liten julspecial eller inte? Annars har vi tänkt att det självklart kommer bli en nyårspecial där vi... Försöker summera året så gott det går och ja, därmed årets sista program. Men absolut inte det sista programmet någonsin. Det kommer att komma många, många fler. Det kan ni vara så säkra på. Men idag så blir det ett helt vanligt program och det är ju några som har frågat efter Jakob, vår egen Leif GV Persson. Så ja, vi tar med Jakob idag. Och vad vi ska prata om, ja det blir ju självklart lite mer om Expressen. Vi vill ju höra Jakobs syn på det hela. Och sen har väl ingen missat att det bröt ut ett krig mer eller mindre i Kärrtorp. Det ska vi ju prata om också såklart. Eh, sen har vi en del andra ämnen som ja, bland annat rör Sverigedemokraterna. Så sitt kvar. Hej och välkommen tillbaka Jakob, det var ett tag sedan. Ja, tiden går. Ja det gör den, du hörde förra programmet hörde jag att du hade hört och eh, att vi pratade om Expressen och mm. självklart vill vi att du ska få dela med dig lite också om du har några tankar om det som har skett. Det, det, det som slår den det är ju bara att eh, om vi går ett år tillbaka i tiden då var ju också Expressen och då var ju det den här Eh, händelsen som vi har känner idag som järnrörshistorien på tapeten. Det kommer nu väl. Ja, det kommer ihåg den, ja. Har ha, ha glömt. Och eh, äh, målsättningen för Expressen det är ju alltid, naturligtvis, att ställa SD i dåliga dagar. Men vad var det som hände med den här järnrörshistorien? Ja, det visade ju mätningarna därefter. Det gick ju inte alls som man hade tänkt, sig kan man väl milt säga. Och därför så har vi väl alla anledningar att se fram till kommande mätningar också. När det gäller den här historien, <kör> frågan är väl snarare med tanke på att man ser alltså på sajterna nu att man har och allt vad de heter och man samlar ihop för att äh, åtala Thomas Mattsson hur det nu ska gå med den saken. Det, det är ganska. Väl... Ö, ö, än så länge är det över 200 000 insamlade. Jag såg något sådant och vi får väl se hur, hur, hur det går med det. Men eh, frågan är om man inte också borde vända lite och kanske egentligen eh, när det hela slutligen kommer omkring. Vilket vi vill få se om nio månader. För det är ju nio månader kvar bara till valet och tiden går fort. Eh, vem vet. Kanske, det visar sig i slutändan av valresultatet kanske, att vi kanske då blir skyldiga ändå Expressen och kanske till och med hela den svenska eh, journalistkåren framför framförallt ett stort tack för frågan är kanske om inte de ändå är de bästa valarbetare man kan önska sig. Jo, valarbetare ja. kanske. Men det jag tänkt på är att resultatet av det här... Det kan ju säkert mycket väl leda till bättre resultat för SD. Men risken är ju också att det leder till minskad vilja till att faktiskt engagera sig politiskt i SD mm. med tanke på risken att bli uthängd, risken att bli attackerad och så vidare. Vilket då man kan direkt hoppa in, det leder ju in på nästa här då när man säger attackerad så har det ju skett ett bombdåd nu då ja. eh, mot en av de här som de eh, även filmade då, SD-politikerna. Och ja, en, en sprängladdning då, då, han hette Anders Dalberg i hans bostad då. Eh, och de media, de försökte ju länge och mörka vem politiken var eftersom det var, han var då en av dem som hade blivit uthängd. Och det är ju väldigt skrämmande när man läser att när den bomben då detonerades så flög insidan av dörren in i bostaden och satte sig i väggen fyra meter från dörren. Mm. Så det, det var nog en ganska rejäl bom det där ändå ja, Vi vet ju väldigt lite om detta Får man ju komma ihåg också Så vi har ingen aning om vad fan det är som har hänt egentligen Men jag tycker nästan det läbbigaste av vad som har hänt Är att när Expressen skriver om detta Så lägger de liksom till lite så här att, Ja men det var ju han som skrev så mycket hemska saker Och kallade folk för avel eller vad det nu var Och jag måste bara säga det nu Alltså maken till att plocka ord i sina sammanhang Har jag aldrig varit med om Som i det här Expressen det pinsammaste är det väl det här har du läst. Jag är rasist, jag erkänner. Vad var ju någon politiker som hade sagt. Ja just det. Men det var jag tror att om detta i förra på till och med. Men då har han ju ryckt ut, ja ah, jag är rasist. På det sättet att liksom, han hade en, en utländsk fru, adopterat ett afrikanskt barn. Hans dotter var liksom eh, gift med en annan afrikan. Extremt mångkulturell kille på riktigt liksom. Vilket man, till skillnad från de här jävla Expressen-rapporterna. Mm. Men då, då tog de bort allt det som stod emellan och låt till... Ja om det är rasist så gör rasist Det är så himla löjligt Det måste ju till och med Expressen fatta att, För att de hade ju med hela citatet i Expressen mm. Och när folk läser det så ser de ju Det här är ju så fruktansvärt dragit i sitt sammanhang mm. Men jag bara tänkte just att Det, det framgick ju just nu Den här SD-politiken då När de filmade så nämnde han ju Att ja, det är inte bara jag som använder datorn Det är även, han sa väl mina mm. barn Och så vidare Ja mm. hans barn, tänk om ett av de där barnen Hade stått där Två meter innanför dörren Kanske, mm. när den där sprängdes vad, vad hade hänt Med det där barnet då hade varit, hur, just, hur kan de ja. inte tänka på det Det förstår jag inte Hur de kan vara villiga att döda Oskyldiga människor och oskyldiga barn För att mm. de ogillar Vad en vuxen person eh, Tycker Skrivit ja, eller skrivet, <laughs> ja. På ett ställe där ingen läser Om man inte letar men jag bara, tänk, jag bara tänker ett steg ja. längre. Hade det här barnet stått där? Mm. Hade det här barnet fått delar av den här eh, dörren eh, rakt in i skallen och dött? Hur hade de här vänsterextremisterna känt då? Ja, de måste och, och, börja tänka ett steg längre. Ja. Man kan inte ge sig på en bostad där det bor barn? Då, men, då, är man, då är man, har man ju ingen människovärde är, Jo, men det är just det... Och i takt med att det här politiska våldet eskalerar som det gör nu så ligger det nu i farans riktning att de här eh, avfärvänsterna före förr eller senare begår det misstaget och det man frågar sig nu. Alltså i det här enskilda fallet, visst, det var, som du var inne på, det var tur nu att, att ingen eh, stod i vägen. När, när det detonerade men vem vet nästa gång så, så kanske det inte är så väl så man, alltså, tyvärr man är orolig i det för att fråga sig när kommer det första dödsfallet mm. det är den delen sen också en annan sak som är intressant här och det är åter det vi kommer in på det här med alltså våra dessa vänsterjournalister dessa detta media vi har och deras hycklerier då jag har tagit upp alltså Expressens försök här eh, för att eh, återigen det här åsiktsregistrerat det är också ett nytt försök när inte järnrören gick så måste man ta till något annat men eh, exempel eh, nu, nu kan man inte eh, ignorera SD jag menar det här med alltså såna här hela på att säga terrordåd det har vi sett tidigare. Jag vill minnas att Alltså till och med före Förra valet då När jag inte satt i riksdagen Så fick väl Erik Almqvist eh, höll på att säga eh, Han fick en yxa i, i dörren Eller vad det var någonting Så att Såna händelser Jag försvarar inte det och När de sprayar eh, Skit på dörren och sånt här Eller sätter en yxa i dörren och så Det är rent för järn men mm. om man jämför då med det här så är ju det i alla fall att föredra så att säga om man jo, jämför det med det. de här spränglandningarna för jag menar om man ja. tänker då. Vänsterextremister Det här säger jag kanske lite fördomsfullt Men jag tror inte det Men de är ofta, ofta unga människor De som faktiskt ber mm. sig ut och, och, och gör såna här saker Och det finns säkert Någon eller några av dem Som sitter och lyssnar på det här Då kan ju de, ni då ta en tankeställare Tänk om ni dödar någon Eller dödar ett barn Vad kommer det bli Av era liv då? Det är ingenting, jag menar, även om eh, nu om det är barn, det är klart de är inte är politiskt aktiva, men om ni har dödat en människa era mm. liv kommer aldrig att bli detsamma igen. Ni kommer få livet förstört och vill ni verkligen göra det för förr eller senare så kommer det att komma fram vem som är skyldig ja, och då, då det... kommer inte ni få det så roligt och jag tror inte eh, att era samveten heller kommer att må så bra om ni gör jag, något sånt jag hoppas, jag hoppas att du har rätt Länsman, i det du säger men tyvärr är det väl så här Inom det, alltså det, det du säger nu är alltså, det vädjar ju också till något så självklart som just det individuella ansvaret. Men det är just det som saknas i de här kretsarna. Alltså det, det är inte frågan om där vad, vad, vad den eller den eh, företar sig utan där handlar det om hela kollektivet. Och det är ju väldigt bra att kunna gömma sig <laughs> bakom kollektivet som alla dessa framförallt vänstersnöder gör va? Mm. Ja men och, det, det, ja. det enda det här säger mig och, och såna ja. här reaktioner är att det pratas och talas mycket om hat och hatsajter och så vidare och hat men ja. är, det, är det, det här är hat ni som beter er på det här viset och gör såna här saker ni har inget annat än hat i kroppen och så att det går så långt så att det kan leda till såna här saker. Jag skulle aldrig någonsin i mitt liv drömma om att göra så alltså inte ens om, om vänsterextremisten bor själv skulle jag göra men absolut inte om vänsterextremisten hade en familj som bodde där i samma hus jag skulle aldrig drömma om det och det måste ju vara ett så starkt hat som driver en människa om man är villig att göra det så Lägg ner hatet brukar vi föra att vi ska göra men jag säger att ni måste lägga ner hatet och, och börja bli lite förnuftiga istället och börja prata om saker som civiliserade människor. Det är det de inte kan i och med att argument, argumenten saknas vet, som man brukar säga. Där hjärnan tar slut, där tar nävarna vid. Och det, det, jag, menar, jag förstår bara inte att de inte själva förstår det. Att de kommer inte komma någonstans. Jag menar, om man tänker de mer vänsterextrema rörelserna här i Sverige. De är som sagt med all säkerhet dominerade av unga människor. För att äldre människor inser att det där är inget bra sätt. Man övertygar absolut inga människor- på det sättet. Och man stoppar absolut ingenting med att göra sådär. För det kommer bara fler och fler och fler. Och det enda man kan göra för att stoppa någon annan som man tycker har fel det är att komma med argument. Det är att prata. Det är att övertyga. Det är det inte med gatstenar eller bomber eller yxor. Men du vet att de där ofta om man ser vänsterextremist och, och just unga. Liksom, eh, alltså det är ju det att de växer ju. Alla växer ju liksom inom kollektivet va. Och där finns det ju alltså ingen plats för någon alltså individuellt tänkande. Utan där ja, ska väx, vi passa in. Och sen triggar de varandra. Men växer till ja. antal har är verkligen svårt att tro att de gör. Med tankepåren tror jag att andra lämnar då. Och ja. Ja, till exempel... Borde arbeta inom media eller något annat där de, de, nej, nej. Där de känner att ja, här kan jag eh, göra skillnad. De behöver inte vara, behövs, de behöver inte vara så många av det är de inte överhuvudtaget. Så är det ju faktiskt så här att eh, alltså vänstern överhuvudtaget är, har ingen eh, förankring i, i, i, i folkskälen. Eh, överhuvudtaget svenska. Nej, inte längre. Nej, längre är det egentligen har den aldrig haft det. utan. Alltså, felet det är bara att, att vänstern har gjort sig till majoritet- inom framförallt vissa yrkesgrupper- varav att journalisterna. Och det är ju- journalisterna som har invaderat- medierna, Sveriges Radio- Television, eller som vi säger- Sveriges Radio till vänster- och alltihopa. Därför- och, och, och det är samma kollektivism- där. Och i, alltså det är det som är så farligt. Liksom. I och med att de har- medierna i sina händer- Därav så får vi alltså det media vi, vi har. Mm. Sen om det, om, om det stämmer med verkligheten eller ja om man säger med, med folkviljan. Det är en helt annan sak och det är fullständigt ovästligt för dem. För inom den egna gruppen så är det vi har rätt och ni har fel. Va? Mm. Jag vet för att jag menar jag, jag, jag vet också... Framförallt också när jag var ung och så att jag lite vilsen där och, och väl inte hade hittat jag. Jag var ju med. Jag har ju, ju även med på några såna här eh, möten vänster möten också. På, alltså det är ju 70-talet så det är ju preskriberat nu. Så jag vet, jag, jag, jag, jag, jag vet ju hur tänket gick då. Men, men till sist, då i det här ämnet, så vill jag ändå vädja inte bara när det handlar om att andra människor kan bli skadade utan att jag vill att de här människorna ska tänka på det: att om de nu dödar en meningsmotståndare jag vill att, man, att de ska tänka ett steg längre att det är inte bara en persons liv. Som försvinner en person som man ogillar. Utan de får ju tänka på alla de som lider av att den här personen har försvunnit. Någons pappa, någons morfar och så vidare. Och all släkt då mm. som blir lämnad i sorg och saknad. Man måste tänka ett steg längre och istället börja prata. Det är min vädjan. Uh -huh. och så går vi från det här då, eller det är ju egentligen inget långt steg då alls utan det är vidare in i ännu djupare krig när det har med, med sånt här att göra det är då krig i Kärrtorp, ingen har väl missat vad som har hänt där antar jag uh -huh. Uh -huh. och nu tänkte jag att vi ska vara, vi ska vara lite så här annorlunda media mina herrar, vi ska faktiskt prata och ta upp båda sidorna Hör häpna, det är inte vanligt att man gör det i media, men, men, men vi gör det vi tänkte dels ta upp så att säga vanlig media, vad de säger och sen ska vi även ta upp då, det är ju svenska motståndsrörelsen det gäller då, eh, även de har ju då en hemsida som heter Nordfront eh, och ta upp lite vad de skriver där för att se båda bilderna för att som vi alla vet, det finns alltid två sanningar men om vi ska först gå in på Aftonbladet och dess pompösa meningar Eller vad jag ska säga, det är väldigt liv som vanligt Men nazister attackerade en manifestation mot rasism i Stockholm Två personer knivskars i tumultet och flera poliser skadades 28 personer greps, bland annat för mordförsök De kastade flaskor Ja, mm, jo, sure. men det var ju en i svenska motståndarna. Ja, precis. Blev eh, de kastade eh, mm. flaskor, stenar och smällare. Då vill jag bara sticka in och säga det innan jag fortsätter. Flaskor, ja. Stenar, ja. Smällare, nej. Att om man tänker dem, så att säga, vapen som vanligtvis används av antingen... Om man ska låta som media, den högerextrema sidan eller den vänsterextrema sidan. Att något som de delar är att kasta flaskor och stenar. Men smällare och rökgranater och sånt, det brukar ju mest vara vänstern. Jag vet inte om jag någonsin har sett det. Mm. Högern kastar sådana saker Eller hört om det eh, Nätverket Linje 17 Arrangerade en manifestation mot rasism I Kärrtorp i södra Stockholm Precis när manifestationen Börjat vid toltiden Dök en grupp svartklädda personer upp Och gick till attack eh, Vi hade precis börjat När jag hör folk ropa Här kommer de Och då vill jag också sticka in och säga Vad då hade de förväntat sig Att de skulle komma Eh, låter ja, det som tycker jag alltså. eh, då ser jag en grupp på kanske 30 svartklädda personer som kastar flaskor, stenar, smällar och attackerar människor längst bak sig igen som var där en välkänd svensk nazistorganisation skriver på sin hemsida att man marscherat in på platsen det här är alltså då taget från Aftonbladet. Men vad är, jag har lite dålig koll för att känna, vi vet ju vad som hände enligt slaskmedia om man säger så. Men vad hände egentligen enligt högersidan? För det har inte jag läst så mycket om. Ja, innan vi går in på det vill jag bara säga att det var ju ytterligare så spädde de mig på. Det här hörde jag om på radio också på jobbet. Att eh, det var ju barn som blev attackerade också. Mm. Att, eh, Jag ja. menar okej, okay, jag kanske inte tycker att eh, svenska motståndsrörelsen är det bästa som någonsin har kommit till den här jorden. Det kan jag väl säga att jag inte tycker. Eh, men att attackera barn, det har jag ju lite svårt för att tro och då undrar jag då vad menar den här kvinnan med barn med tanke på att återigen mm. vänsterextremister är ofta unga så det kanske var några 14, 15, 16-åringar där med all säkerhet och de ja, kanske det där med barn. Som barn Nej men de menar dem. ju såklart ja, men ni vet ju vad de menar. Ja, det är där med när man drar in barn det väcker ju åtminstone sympatier. Ja. Ja, jag tycker det var lite roligt på ett sätt. Eller, jo faktiskt det är roligt för när jag såg rubriken först på vart det nu var typ Expressen så stod det ju typ nazister anfall fredlig antirasist demonstration. Så tänkte jag bara gud vad är det som har hänt nu. Nu är det väl någon med rakat huvud som har snubblat i närheten av någon jävla hbtq kamp så här. Men så var det ändå ganska nära. Det var inte helt långt ifrån. Jag vet inte om SMR kallar sig själva nazister Eller om de är nazister på något sätt men, men, men, Så vi kanske man kan anta Men att någonting som skulle kunna nej men Någonting som i, i alla fall medias ögon Är nazister anför ju faktiskt En fredlig demonstration Fast det är ju mycket då, fredlig kan man ju undra liksom, Ja, med tanke på Revolutionära fronten medverkade tydligen som jag har förstått det, eller stödde oh. eller medverka och, och då säger du ju en del om vad det är för slags demonstration, då är det inte en så förvänlig och snäll och gullig demonstration egentligen då Ja det, det är det säkert, det tror jag jag tror inte de medvetet som är med dem, men de, de säger väl inte nej till dem bara, men de borde ju såklart säga nej, absolut inga våldsmanifesterande organisationer i tåget Nej. Kunde man göra som regel. Ja, det det det tycker man ju. Jag var den bästa. Men du undrar då vad den andra sidan då säger. Ja. Då var, besökte jag den här Nordfrontsidan då och mm. eh, tog ur några. Tog ur lite text därifrån och då står det den vänsterextrema terrororganisationen Revolutionära Fronten har uttalat sitt stöd för demonstrationen och har meddelat att man kommer att närvara på demonstrationen vilket även övriga delar av våldsvänstern får antas göra. Motståndsrörelsen anser att svenskhatarna inte ska få stå oemotsagda och beslutade därför om ett motdrag som sätts i verket i detta nu då ett trettiotal av organisationens kämpar tågar in. Jaha, nej, det var inte marscherar. Tågar tydligen. Ja, in mm. mitt bland de antirasistiska demonstranterna. Sen om man läser vidare står det vi har gjort bra ifrån oss. Till en början drevs demonstrationen tillbaka. När polisförstärkningar anlände till platsen fick den röda pöben nytt mod och gick till angrepp. Under tumultet knivhuggs en av deltagarna i motståndsrörelsens aktion flera gånger i ryggen. Den skadade personen var vid gott mod innan han fördes till sjukhus. Polisen på plats uppträdde mycket aggressivt och brukade rikligt med pepparspray. Mm. Så står det. Jag vill ju veta exakta händelseförloppet För jag, jag vet inte jag, jag vill ju att det ska gå till typ så här SMR kommer dit, ställer sig i vägen Med sina flaggor och blir typ direkt anfallna Av AFA eller Revfront Eller vilket det nu kan ha varit Jag hoppas ju verkligen inte att de, det är illa nog att göra så här tycker jag, För de visste att det skulle bli bråk Och det här blir, liksom, det här blir bara inte bra men att de, jag hoppas verkligen att de inte bara anföll kom springande liksom nej, men på, nej, och gav sig på folk som höst. Men jag har nej, ju fått att tänka vad de skulle göra. Nej, men jag, jag tror ju, det var nog antagligen så att de gick in med flaggor som du säger och ställde sig där. Och sen började vänstern skrika och kasta grejer och så blev det slagsmål. Mellan. Men grejen med de här två grupperna är ju att de... Ja men alltså mentalt och den här synen på eh, politik och politisk eh, alltså ja, skulle kalla det kamp det, det är ju väldigt lika ja. Det är ju Ja, jag tänker bara på att de sa ju här och det var ju nu nazisterna som sa det här eh, citat var det, att de ska inte få stå oemotsagda var det inte så. De, jag tyckte du läste det där någonstans. Och vad har vi hört den argumentationen för och vad brukar vi höra den? Jo, vi brukar ju höra den eh, ifrån eh, våldsvänstern. Och eh, hur många demonstrationer som, har, som Sverigedemokraterna har anordnat mm. som har blivit störda... Uh, varför det? Jo, de ska inte få stå oemotsagda. Mm. heter det ju samma, samma argument. Ja, men det, är sam, det, det, ja. det är liksom samma beteende och det är det här ja. jag, jag motsätter med att jag tycker att ja, båda sidorna gör fel. Absolut har båda sidorna helt rätt till sina egna åsikter, vare sig ja, man visst. är... Tog kommunist ända in i benmärgen Eller tog nationalsocialist Ända in i benmärgen Det får man tycka hur mycket man vill Absolut Men man ska inte hålla på på det här sättet Och på det här När de gör så här mot varandra är det av samma skrot och kon tycker jag Absolut Helt rätt Det är argument som gäller Och inget annat Men jag skulle vilja säga det Att ändå jag går tillbaka Återigen till medias. För, för, för, det, för det som jag ser, medias alltså är boven i drama. Eh, alltså, såna här händelser det har vi sett förut. Det är inga nyheter. Eh, men eh, här har man plötsligt alltså eh, pumpat upp denna händelse i väldigt stora eh, propo, proportioner också. Det media vill, alltså också, det. Eh, man, hur ska jag säga nu att man kör ett slags. Eh, Guild by Association. Mm. Att de här eh, svenska motståndsrörelsen, som alltså är, ja, det är nazianstruken antisemitisk rörelse, som absolut, definitivt inte har med Sverigedemokraterna att göra. Skillnaden är att Sverigedemokraterna är idag ett riksdagsparti som växer och som är ett begrepp. Men det media vill göra här, de vill ändå få, alltså nu inte oss, inte vi redan frälsta för det funger, fungerar inte. Men att få den fortfarande den på sovande eller yrvakne Svensson- att liksom tänka när man läser det här att, att, att aha, här, här var det alltså Sverigedemokrater mm. som var ute och störde en fredlig demonstration eller något sånt där. Förstår ni, det, mm. det är ungefär så. De, ma, ma, man vill att en att nyvaknare eller sovande sen som ska tänka alltså. Och då, koppla, då, då, då, då, då kopplar man in det här, jaha, det är Sverigedemokraterna, det är nazister. Mm. Och, så, och, och, och, så, och så har du denna bilden. Och jag menar, och, och det kan man Fortsätta med eh, och, och, och, och, och, och vrida på Till exempel bara en sån här sak Till exempel att Antisemitismen har växt i Sverige idag till stora proportioner. Vad beror det på? Är, är, är det nazister? Kanske till och med Sverige? Demokrater I Malmö som hetsar emot den judiska folkgruppen. Vi vet att så inte är fallet. Det är ju ett intag framförallt ifrån Mellanöstern. Och framförallt av islamister. Ja, men ändå så vill man liksom plantera så att säga den här eh, ja du vet den här stereotypen av att alltså vi eh, invandringskritiker eh, att eh, vi är fortfarande eh, den här stereotypen med du vet rakade skallar och eh, som, som, som springer ja, men det, hy, sticka, in, sticka in och man kan inte säga liksom fortfarande jag har aldrig varit det. Nej, du nej. nej. Du har aldrig varit det. Och Kondrat har aldrig varit det. Nej, nej. Men, nej. men jag menar, men det är det som, alltså jag pratar om att det är ett slags guilt by association. Det är det man vill försöka fortfarande att lura i den sovande svensken. Då, media försöker fortfarande få den bilden. Mm. För att det är alltså Ja men det är klart det blir så när man ja. kampar ihop Och använder ord som nazist ja, men En nazist enligt dem de Kan man ja. en stere, Eller ja. en, okay. en från svenska motståndsrörelsen Eller ja. vad var det du sa ja. förut Någon gång i programmet, förra programmet Agda 74 Eller vad du mm. pratade om ja. Ja. Det kan ja. vara nazistiska Agda Som sitter där med Ja med, ja, med, med hemska bullar Och kakor från Auschwitz nej, men sådär så att det, Ja vi det är så sjukt liksom. Men... Nej, men alltså, nej men alltså just det och, och, och, som du var inne på för en stund sedan här att, att det är ju, ju diskussionen, det är ju sakfrågan det är argumenten som ska upp men det är det som hela här massmedia är livrädda för. När de både vänster och högra sidan ser det som alltså de ser det ju som ett krig och när man läser runt på men ordvalen till exempel på den här sidan Nordfront, det är som kämpar och kamp och alltså mycket, mycket sådana där slags ord används ofta, kamprapport och sånt. Och det är alltså det är som att det är krig, men jag kan ju hålla med om att det är krig, men inte på det sättet utan det är ett informationskrig Mm. Som pågår eh, Ett informationskrig som jag hoppas Verkligen innerligt att vi kommer vinna Eftersom vi har ju ändå sanningen Och det logiska Och det bättre samhället på vår mm. sida det, det kan ju faktiskt ha varit så här Nu ska jag, inte, jag vill inte skydda någon så här Men vi måste ändå, eftersom vi vet så lite Det kan ju ha varit så här, trots att det inte låter så på hemsidan Men att de här 30-talet SMRare att de tänkte dit och bara fredligt Motdemonstrera, för det har du ju all att göra Och blev anfallna och sen Försvarade sig det skulle ju ja. kunna vara så, det vet vi ju faktiskt inte. Men det, jag tycker det, ja, det kan mycket väl vara så, men det känns nästan som att, på att säga, man har släppt in två tigrar i samma bur. Ja, något. och på hemsidan drev man tillbaka och sådär, så det låter ju inte så bra. Men, men, så. men tänk om det kunde kommit. Tänk vad spännande. Det är massa, ja. mot, det är massa demonstrationer kring detta nu. Tänk om Det, så det skulle vara 10 000 anti-Nazister. Tänk var... om det dyker upp 5 000. Motståndare, alltså inte som bara fredligt vanligt folk som bara ställde sig där och bara nej, vi köper inte det här det ni kallar antirasism längre. Vi tycker det är röv. Ja, jo, men det var det jag tänkte komma vidare till nu. Att de ja. ska ju demonstrera igen mm. och då vänta som sagt över 10 000 personer som har då anmält att de ska komma till den här manifestationen. De kommer ju demonstrera med Revolutionära fronten ja det är ju lite lustigt men då måste det ändå bara lite kul så här, eftersom de gärna eh, ofta kör med guilt by association så Stefan Löwen borde ju absolut inte vara med där eftersom hans morfar var ju nazist tydligen när det kommer fram. Mm. Eh, och det känns naturligtvis olustigt, säger han. Ja, han, han gången för. Ja, eh, och så är han väldigt noga med att poängtera att eh, enligt Löwen hade hans mamma en dålig relation med sin pappa. Han förstår nu varför. Men, ja, nej, men man... så, så han är eh, egentligen också han är en hemsk nazist egentligen då för att hans morfar var det. Ja. Men den här demonstrationen Hur kommer det bli då tror ni Den här nya demonstrationen ja, ja, då, då tror inte jag att det blir någonting nej, alltså, nej. Det blir nog ingen motdemonstration. då nej, Eller så inte, blir det nej. det, det varit underbart då, då, då med tanke på att Jag har ju ganska svårt att tro Efter vad jag har läst och sett och så, så när det är demonstrationer Med svenska motståndsrörelsen Så är det ju ofta inte så många Utan det kanske är 30, 40, 50 stycken mm. Och hur blir det då Menar, det får man väl ge dem att, okej, okay, stake har de ju då. Absolut. Kanske om de går dit om det är 10 000, Ja, men, men de har stake nu, men, men jag säga de som ja, skulle hända. Jo, men, men samtidigt, då, då söker man ju bråk, verkligen. Mm. För det vet man ju att det är ju helt oundvikligt. Mm. Då kan man ju återigen försöka men, debattera. Menar, men, ja, fast, man, de har ju rätt att visa upp sig om de är fredliga, vad då söker bråk. De har rätt att stå där. Jo, men jag håller med om att jag sa det till mig innan, de visste vad som skulle hända. Men jag ångrar mig nog där för att om de inte själva har anfallit, det hänger ju på det. Så har de all rätt att vara där, och det ska inte bli bråk. Lika lite som om Afa bara kunde stå och typ hålla käften under SDs demonstrationen ja, Men det, det är det jag önskar att man kunde. Inte, kan man räcka med att stå och hålla upp plakat eller ja. någonting sånt? Man måste inte stå det. och skrika som en idé. Det, det, det står jag mig på. Nej, men, det, alltså, nej, men alltså, när det gäller alltså, att störra SD. Så det ingår ju i själva strategin och för övrigt detta var ju ett manifest som till och med Vänsterpartiet gick ut med i slutet av 90-talet att man skulle störa deras demonstrationer. Hela idén det handlar inte om att, att, att eh, eh, delta i någon debatt för Det vet man att det är dömt att misslyckas, Utan det handlar om att störa Och framförallt vad det handlar om Det viktigaste När exempel SD åker ut Och håller torgmöten Ska vi tänka på att, att Ju mer bråk, ju mer man kan ställa till På platserna där de finns Desto mer skrämmer man ju bort Folk, vanligt folk som är nyfikna Det är ju det som är strategin bakom Absolut inte att, ä, ä, att Föra några debatter Nej och det lyckas ju alldeles utmärkt Hur många har någonsin haft möjlighet att höra Vad, vad Timmy Måkeson vill säga av, av folk som inte har kommit hit med Ja men jag menar, du kan ju bara gå till dig själv Att, att, att, att Om du vet eller befarar Att, att det kan bli bråk och jag menar du kan ju själv till och med bli slagen indragen. Ja, ja. Absolut. Då går du ju inte dit, Nej, eller hur? Det riskerar man givetvis inte. Precis. Vad, vad tror ni kommer hända här nu då? Eh, innan nästa program, eh, just kring den här demonstrationen. Jag tror också i och för sig att det blir lugnt, men det skulle inte förvåna mig i och för sig om det, här, om det ändå blir kravaller mot polisen, för det brukar det ju bli. Ja, de, det de kan ju verkligen inte ha det lätt alltså. Nej, men, men att AFA sig på polisen av någon anledning och pajar lite rutor och sådär. Det skulle vi inte få när man sätter någon 50 50 där. Ja, då är det, väl, det passar väl media utmärkt. Då får de ju lite mer att och, och sända och skriva. Ja, ut men det blir dem. svårt om det inte är några rasister i närheten. Om det ändå blir upplopp. Det ska fylla på då. Ja, den strukturella det, det, det, rasismen. Det, det, det är väl, ja, ja, ja. Det är medias huvudverk Men de lös, det, det löser de så. Ja, det, är, det finns det var Jimmy Åkesson som kommer att landa på. Han, det var en... ja, ja, ja ja roten till alonska ändå. Så. Ja, ja, ja, ja, ja. Jag läser att eh, det är ju fler här. Det är förutom att Stefan, Stefan Löfven ska medverka så ska ju Miljöpartiets språkrör Åsa Ronsson medverka. Och Egentlig. Centerpartisten... Oj vad förvånande och riksdagsledare mot en Fredrik Fedley eller oh, eh, även känns det som Ursula. Han hon hen ska komma och eh, självklart det, det är ju ingen demonstration utan vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Han, nej det är klart. Nej. Och det, men Kava så går skurr i vet han. Men, inte han, med. han är med på allting. Han bakom vita kränkta män. Ja det, det vet jag inte. Nej då kommer han hålla ett, ett inspirerande tal bara säkert Han är ju fan med på allt sånt här Aha, Ja då är han säkert det um, så, kan vi ta dit Mikael Vie kan vi sjunga en visa också Så blir det väl fulländat Aha, ja, Eller T.O. For... Timbaktou ja, ja, T.O. 2. Ja, ja. ja, vet ni vad jag tänkte, förlåt jag, jag, Får jag bara köra en grej Jag, jag har ju jättenivet att vilja skriva någonting och så, nu får ni ta det här. Nu jämför jag mig inte med Tim Bakto på något sätt, eller att jag skulle upp på något sätt viktigt, eller så. Men han kör ju så här: Jag, jag är inte jag viktig. Ja, men för många är jag det. Han är, ju ja. han är ju lite mer känd än mig själv. Och han kör det där: jag, jag, jag är Jason och så är alla är liksom Jason och så berättar alla hur de känner och så där. Ja, det blir väl att göra en sån med: Jag är Konrad. Och så berätta vad det är för omständigheter som gör att jag blir tvingad att leva under det här förtrycket. Som jag faktiskt gör liksom. Ett åsiktsförtryck, ett tankeförtryck, ett politiskt förtryck, allt sånt där. Och berätta det. Och så borde ju, folk gå ut och, borde ju många andra gå ut och berätta sin historia liksom. Och visa hur fan vi har det på vår sida. För det pratas det ju aldrig någonsin om. Det är ju fan, det är bara göras. dumma i huvudet. Och något annat som har slått mig är att våldtäktsmän, mördare, allt sånt här. Det ska alltid, finns alltid en förklaring. Menar, han var mobbad i skolan, han var ensam, han var synd och han är sjuk och sådär men så kallade rasister då har man aldrig det här, då får man nu tycker det är så fel med den här rasismen, då borde man ju egentligen i fin svensk anda, och vad har gått fel nej men istället får man bara höra de är lågutbildade och dumma i huvudet får vi kanske ha ett specialinslag De är bara Konrad, dig Conrad, det kan ju vara intressant Konrad, kan du inte skriva ihop en liten rapbit <laughs> jag kan ge dig ett tips Hur du ska göra Du skriver ihop lite text så, och, så, och, så, och, så, och, så, och så Och så och så och så Det är inte så jävla noga Så Nej. du kan, så kan rappa det där Och sen ska du ha lite pulsering Och jag vet inte Har du någon tvättmaskin eller sånt hemma äh. Som så, så du kan sätta på Som, så, så, så, så, som alltså går lite pulserande eh, Sådär Och så mm. kör du Och så mycket nakna tjejer Ska vi iblanda på något sätt med nu, nu vet du hur du nu, ska nu. göra Ja men du kör på det Nu, det ser nu, ja. nu <laughs> ja. tror jag att det börjar bli dags för musik Mina herrar Ja, nu tror jag och hoppas jag att herrarna har lugnat ner sig. Ja. <laughs> eh, så ska vi ta och gå vidare här och prata om utslängd sd politik Tala för dig själv. Ja, det gör jag förhoppningsvis inte. Det är ju radio så jag talar nog för många hoppas jag. Eh, I alla fall inför. Nej men, eh, Sverigedemokratern Allan Jönsson från Bjuv får inte längre vara huvudskyddsombud på sin arbetsplats. Engagemanget i SD är inte Förenligt med uppdrag i IF Metall, säger avdelningsordförande Mikael Andersson. Vad krävs för att Allan Jönsson ska kunna få ha uppdrag i IF Metall? Att han inte är aktiv i Sverigedemokraterna eller i annan organisation vars inriktning inte är förenlig med IF Metalls värderingar. Har ni fler Sverigedemokrater som kan frånta sina uppdrag? Jag vet inte fler, men dyker det upp? Tar vi tag i det, säger Mikael Andersson. Det ser vi mer och mer att LO, liksom för övrigt hela såseriet, har blivit mer och mer infiltrerad av dessa vänstermarxister och deras metoder. Det här är ju alltså metoder. Som eh, alltså tillämpas i alltså, totalitära diktaturstater. Och borde definitivt inte få förekomma i ett, en fri nation som Sverige. Ach, ja. Det var före det. Vad hände. Men ja det är många som har problem med facket. Men eh, å andra sidan, det är ju inte underligt heller. Och nu speciellt har ju LO- också alla anledning att vara desperata när det ju visar sig att allt fler av LOs medlemmar eh, röstar och kommer att rösta på ja, Sverige. Ja, var många var det va? Ja, vad fasingen vad det? Hörde jag, hör, jag hör, någon siffra 30% eller något sånt där? Jag, mm. Ska låta någon få väl rätta mig över webben då i så fall. Men, men, nej, men det är klart att <laughs> alltså Ja men det, tycka, det är helt otroligt Det kan jag säga av egen erfarenhet Hur facket är så Infekterat Med ja. det här sosseriet Jag minns en utbildning jag gick En gång i tiden Och vi hade besök av Facket vid två tillfällen och det där stolpskottet, jag menar han ska ju väl inte, vad har sossarna med saken att göra? Men han står och verkligen pikar om flera gånger om och antyder till att socialdemokraterna då är bra och, och, och typ ja här får ju de som röstade fel i förra valet igen och bla bla bla. bla. Att det var så genomskinligt så är det inte sant. Men vad har de med saken att göra? De har ingenting med det där att göra utan eh, fackförbundet ska helt enkelt ge en trygghet till arbetare på arbetsmarknaden. Och det ska vara parti politiskt obundet. Så. Man det. ska inte pracka på människor mm. det där eller Nej. utesluta människor som inte tycker som dem. Nej såklart inte. Men eh, såklart det så. finns ju en motpol nu eller kommer väl bli något till till de här galna idioterna nu rent ut sagt SD ska ju starta eget fack nu Ja, är det så eller? Jag har det, inte riktigt fattat det, Jag tar, det, innan, men, ja. det står att aktiva Sverigedemokrater är inte välkomna i LO-facket transport Nu startar partiet ett eget fack löntagarna Lycka till, hälsa transportsordförande Lars Lindgren lite syrligt eh, Någon större konkurrens tror han inte på Nej, de kan ju inte teckna kollektivavtal. Men om de lyckas så kommer de att bli en större konkurrent till syndikalisterna än vad de blir till oss, säger tidningen Arbetet. Mm -hmm. Så ja, det ja. låter ju så, ja. Ja, det är jag kan väl säga, det, det är på tiden att någonting görs så lycka till. Det, det har vi ju alla anledning att säga. Men det man önskade ändå... Det, förstår jag, det Det kan inte hända i Sverige men det som däremot hände i Danmark och det är ju inte igår utan det är ju faktiskt några år sedan där faktiskt danska LO efter att ha varit lika bundna till sosteriet som här i Sverige bröt med partiet mm. ja men, danska ello idag är partipolitiskt obödd, alltså det betyder alltså inga, inga eh, ekonomiska bidrag och något sådant. Eh, det, och det, det är inte igår det hände utan det, det har några år på nacken. Och det kan... är, ja då, och det är den utvecklingen man skulle önska i mm. Sverige men tyvärr Vad kan, vad kan så... den utvecklingen ha att göra med är det Dansk Folkeparti har blivit större eller då, att eh, ja, lite halvkritiska åsikter ja. och syn på invandringen kanske blir mer accepterat och så vidare. Nu, nu, nu. Jag menar, med andra ord om man vänder på och ser i ja. långa loppet allt eftersom Sverigedemokraterna blir större och växer vilket de kommer göra. Ja. Eh, kommer de här då till slut komma med svansen mellan benen och jo men okej okay, det är klart ni ska få vara med. Ja det återstår ju att se det är ju alltså Danmark är ju Danmark eller vad man säger att det, för övrigt det räcker ju bara med att vi går utanför Sveriges gränser så ser ni ju själva jag menar senaste exemplet Norge där vi nu alltså har nationalister till och med i regeringen mm. något att verkligen se fram emot här. Och eh, Som jag har sagt förr, att, eh, jag vill ju ändå vara optimist och tro att, att när det ändå vänder ute i Europa så det måste ju vända här, inte frågan om det gör det utan när och det är, mm. är väldigt, väldigt svårt att, och det att, mest alltså, intressanta blir det om man vänder på det överhuvudtaget i hela samhället och, och för, som jag var inne på förut det här med företag som utesluter personer från åsikter och ja. Ja, olika fackförbund som görs här och så vidare vad kommer de säga då egentligen och hur Nej, kommer alltså... de bete sig då kommer de bara låtsas som att det regnar och bara jo men, ja, men du kan vi komma tillbaks Nej men, alltså, nej, men alltså då, eh, jag tänker på förr, det är ju en skillnad om man säger Sverige, eftersom sosseriet har styrt här så länge. Och eh, det intressanta är, det sosseriet gjorde eh, redan efter kriget i tillsammans med kalla kriget, det enda som man faktiskt höll ögonen på och som inte var välkomna då, det var kommunisterna. Om vi ska komma ihåg att, att Soseriet inrättade ju också en speciell informationsbyrå det gjorde, jag tror det gjordes när det 1957 eller något sånt där som eh, väldigt stort sett eh, kunde arbeta ostört eh, hela 60-talet igenom och avslöjades ju först eh, 1973 det var alltså den stora IB-affären, alltså informationsbyrån va? och då alltså då var det på den tiden alltså eh, då hade man ju Eh, och det var med all rätt ögonen på kommunisterna. Därför att alltså, den politiska kartan var ju ett helt annat då. Liksom, att, att då handlade det ju om att, att sätta eh, Sverige i, i första rummet. Och det visste man ju alla, alla partier. Från höger till vänster eller till eh, soseriet. Var ju kan man säga nat nationella på ett annat sätt som vi inte kan föreställa oss idag. Va? Undantagades kommunisterna som ju var mer styrda direkt från Moskva. Det var en mm. helt annan bild. Va? Eh, nu har det ju, eller nu, det har ju kan man säga... Eh, ja, eh, ja, sen Palme eh, kom in så vändes ju det hela och Alltså i och med att vänsterna har fått ett sådant stort tolkningsföreträde som de har fått och till och med faktiskt lyckats infiltrera borgerligheten. Vilket mm. inte minst det nya Moderaterna är ett lysande skräckexempel. Ni ska komma ihåg att fortfarande faktiskt på, eh, ja, på 1990-talet som så när ju, och, ja, Sverigedemokraterna då som ju hade naturligtvis mycket barnsjukdomar och var definitivt alltså att betrakta som en bortkastad röst, åtminstone i ett riksdagsval. För, för då stod det ju fortfarande eh, emellan att, att ska vi ha en socialistisk regering eller ska vi ha en borgerlig regering va? Mm. Alltså den, den, den bilden kan vi glömma idag. Men Ja, jag tänkte att vi skulle ta och lämna det där ämnet då för att hinna med de två eller egentligen ett ämne då till. Och det är unionsmedborgare får rösta. Det här låter väldigt illa redan nu jag. Jo, det är så att en ny regel har införts nu då, som innebär att unionsmedborgare kan rösta i kommunvalet. Bara de är bosatta i en svensk kommun. De behöver inte ens vara skrivna i kommunen. Det enda som behövs är att de anmäler sitt intresse för att delta i valet 30 dagar före valet. Och givetvis så kommer det här då från EU. De mm, behöver gå och anmäla intresse till utlänningar. Det tycker jag är fördomsfullt. Jag tycker bara ja, man ska få rösta hur mycket man vill på det. Det sjuka är din reaktion här. Det är ju så de här med vänsternissarna faktiskt reagerar. Det är inte va ska, ska, ska de få rösta fast de inte ens är medborgare i Sverige och bara är alltså medborgare så att säga i EU och behöver inte ens bo där och bara anmäla ja, så där. Det sjuka är ju att reaktionen bland de där blir ju som du säger hur allvarligt är detta egentligen? Ja, det är väl väldigt allvarligt med tanke på att är det några som vill få de här nya rösterna så är det ju sjuklöven. Så mm. att nu är det ingen återvändo för sjuklöven. Det har de nog insett nu att de kommer rösterna från nu finns det ju inga pursvenskar eller vad man säger då, då men, men de som skulle kallas det då de kommer, det kommer nog absolut att minska med de rösterna. Och det enda de då kan göra såklart för att hålla sin sketna lilla jolle flytandes det är ju att importera fler och ge fler och fler möjlighet att rösta. Och sen när de verkligen såklart villiga att försöka få dem att rösta på sina partier såklart. Var det inte någonstans där, var det som hjälpte Invandrare att rösta. Mm, mm. Mm. Och, ja, men Mona Lind, tror jag, för mig runt på något sådant här ny. Ja, ja, men det var nog vissa som verkligen till och med, alltså verkligen hjälpte och verkligen, ja, men här rösta mm. på det här, och det var ju mm. de då såklart. Ja, men... ja det är... man kommer från ett odemokratiskt land, så här, typ Somalia var Det var man väl till... detta är. Jag, vill, jag vill minnas nu har jag inte exakt den händelsen framför mig men jag vill minnas att det var väl till och med i någon kommun jag tror det kanske det någon i kranskommun i Stockholm och sånt där Där förra valet vart ogiltigt förklarat, och det snackades om en massa röstfusk och så där just ifrån från sosse jag, jag, ja, jag har inte det framför mig just nu. Men... Vi kan ju alla se och vi kan alla inse att, att ja. vi ser vilken riktning det här är på väg. Alla kommer snart få ja, svensk medborgarskap det kommer inom en snar, snar framtid inte att betyda någonting. Det gör Nej, knappt det äh, nu heller. Ja, ja, men, det, men... Hör, du, hör du, där får jag faktiskt gå in och säga att det gör det faktiskt inte nu. Du ska ju inte glömma grundlagen ändrades ju. Ja, ja. Och Sverige är ett EU-land. Och det är ju samma sak att, att om, även om man skulle att säga, göra en folkomröstning då- och ska vi vara kvar i EU eller ska vi gå ur och så vidare och resultatet som väntat blir ett rungande nej då så är det inte bara att gå ur för att då är det faktiskt så att då har man ju ställt till det så att då måste det alltså vara två riksdagsbeslut under två mandatperioder så illa har det blivit. Jo men det här som de politikerna leder Sverige mot att vi Eh, upphör att vara ett land och istället blir en stat i EU ja. eh, vem, vem är det som ens tänker på det här vem är det som egentligen ens vill det här vem är det som ens inser att det här är vad som håller på att hända men skulle man fråga människor vill ni att Sverige som land ska upphöra och vi ska bli en del av EU att vi ska vara bara ett enda land så att säga som snart kanske även Turkiet tillhör, för övrigt. Mm. Eh, vem skulle egentligen säga: Jo, men det vill jag absolut. Jag tror ju knappt någon skulle tycka det. Ja, men jo, men många. Eller alltså, jag tänker journalister och sådär. Ja, ja, härligt" Jobs. Vanliga bara... människor skulle nog ja, Nej, nej, för fan, absolut inte. Eh, ja. men, men, men alltså apropå vanliga eller nu får jag väl säga ovanliga människor och Miljöpartiet en, en företrädare därifrån Nils Karlsson eh, apropå det här med rösta och så rösträtt för illegala invandrare mm. citat, citat någon som har något eh, praktiskt tips om hur man kan ge papperslösa rösträtt i kommunvalen mm, just. Ja då kan man väl bara säga det, att eh, ni som eh, vill ha att Sverige upphör att existera och att vi alla kan bli en alla en, uh, lycklig mångkulturell familj och alla kan flytta hit. och första delar av alla Ja, visst. Ni vet vilka ni ska rösta på i nästa val. Rösta på Miljöpartiet. Är det viktigt att leksaker är genuscertifierade för dig? Ja. <laughs> är det viktigare små småsaker som till exempel... Ytvis? Det måste det bli. Ja, vi får ju alla ja, tänka miljö. om. Vi får ju, vi får ju alla... Te, vi måste ju, tänka om i mycket där naturligtvis Som till exempel att uh, vad är det, att könet är ju en so social konstruktion frigör, du vet, ja, genus uh, ja, ja ja visst alltså, man Va vet, vad, ska de, vad ska de köra i Sverige har du svårt i skolan? Rösta på oss. Få en surfplatta. Ah, ja, ja, ja. Ja, det, det, det, det kan ju funka det. Ja, ja. Ah, ja. Snacka om och tänka kortsiktigt. Precis som det svenska försvaret. Tänka kortsiktigt. Eh, Jakob, ja. tyckte du det var trevligt idag? Ja, det är alltid trevligt med er herrar här och... Eh, Ja, och damer har vi ju inte hört så mycket, men det Ja, eh, Ingrid Karlqvist. Det, det, det, det är väldigt trevligt att, att höra henne, och eh, jag hoppas gärna vi får in lite fler damer Ja Vi också, får, ta, det, vi får ta, det, tycker... kvotera lite här nu så, ja, jag, ja. Ja, jag, jag, jag tänkte just det, att vi kanske måste få införa lite kvotering här på Radio Länsman också så det, Jo, men alltså, så, det, så, det vill jag säga att vi skulle bli en normt lyckliga om någon kvinna, det spelar ingen roll om du är 17 eller 74, det, det, det spelar ingen roll, det vore jätteroligt om vi kunde få med någon kvinna. Så, det är bara att höra av er till. Ja. Ja, ja, konrad är lite bättre än mig på att svara ja, på mail. Ja, ja, ja, det får jag be om ursäkt till alla. Om jag, jag, alla. alla. Jag, jag ska alla. bli bättre på att svara på mail som sagt. Ja. Annars så kan ni ju mejla till vad Konrad? Alla damer då mejla mig på konrad swedenmail.com Konrad med C. Och det är ingen kontaktannons. Ja. Det också, du det också. Ja kanske det. Ja. Hör, hörde, hörde ni det alla damer. Nu ska ni mejla Konrad, Men gör inte bara det. Eh, bjud gärna hem honom också. På en super. Han är oh, en super. väldigt han, Ja. Och Jag är väldigt bra konversationspartner. Han, ja han, han, är, han är det. Han är väldigt lätthantelig också. Mm. <laughs> så så, så att jag, jag, jag lovar er, ni kommer inte bli besvikna. Och sen vill jag säga så här också, det här är faktiskt en liten vädjan från Radio Länsman. Att eh, som sagt, vi ska, gå till, vi ska ha in flera damer. För att eh, får vi inte det, då, kan kan vi aldrig, jag, jag, jag sagt, då sitter vi i ett krisläge. Och eh, det är väl nog ingen av oss tre här som vill byta kön. Eller har jag... Säg inte det. Nej. Nej, ja, jag, jag har inget kön tycker inte jag. Du kanske är miljöpartist också. Ja, ja. Jag, jag är ett bord. Det är jag jag ska... ja, måste öppna mig för det är mitt. Jag ska operera mig snart. Ja, ja jag själv, själv är jag alldeles för gammal för sådant så jag tror inte att resultatet blir så lyckaläns man som är fortfarande ung och vacker möjligen ja, det vet jag inte men, <här> men, men, men det, det jag vet i alla fall att vi får ta en runda av det här programmet nu ja, jag tror det... ja det är nog dags nu va det tror jag alla tycker <här> ja då, då tycker jag att vi, vi gör så